Orcátlan népség Én önmagammal vívom harcomat. Az ellenséget nem mélt a tontusakodásra. Gyalázatosan felemelt mi haszna, el akar gáncsolni, pedig mindent nekem köszönhet. Most is én vagyok az önpecsétnök, mint akkor. Vegyük tudomásul, nem csak ő körített ostoba szólamokkal cefet lebenyekre hivatkozva. Tudna is ő mást mondani. Tény, hogy jobb helyet talált a végzetes játéknak, mint amit magam jelöltem ki néhány jeres talácsára. Mit képzelt? Tán csak nem azt, hogy rendelkezik életem felett, s a magáéval. Kiút csak a személyen megérölte helyről vezetett egy csendesebb dicsőségbe. Így a legfőbb bűne, még magamnak sem mondok mást, mint következetes előéletemben, magam s ezáltal a nép pitóra juttatása. Ugyanmit számít az a néhány tízezer hátra maradtak aztani való. Parancsot szegve vesztesek alantas sorsára juttatott. Hiába ez a sok pecsételt, szép szavú okirat, innen marakodós velem együtt élni karó urak közül. Gyalázatos bitang! Kinél mocskabbat, hátán nem hordott a föld. Óhírjává ön saját hazájának, ágról szakadt, porfi, pór. Most leginkább asszonyom és gyermekeim aggasztanak. Sorsukon változtatnom kell, hogy egy oktalan, az őrültséggel határos gőkségű személy, rossz kombinátor, de jó marionett kezébe helyezzem családom tagjait. Mit változtat engedelmessége? Hivatkozott rá, de engem nem hatott meg. Maradnia kellett volna azon a tanácson, és befolyásolni embereit, nem gyába fejjel hagyni őket parancsnok nélkül dönteni. Hát legyen ő a legsötétebb ármány, mert jellemében olyat tett, amit én sosem mertem volna, és ezt nem vagyok hajlandó megbocsátani. Örök kötelesség minden neművezetőt, a legfelsőt támogatni, és szabadulásra egyengetni útját. Holmi mi hitván gyalogok, akár tengernyi beáldozása árán is. Nem várhatja el tőlem senki, egy ilyen vigész főleg nem, hogy azon pribékek martalékául nyúzassam meg magam, a fő kolomposnak kijáró díjul, ami rájuk vár. Kötelességszegésből átruháztam minden ilyen-olyan bőséget rá, de ugye nem fogja ezt komolyan venni sem jelen, sem utókor. A taktikai útvonalat mégiscsak jogomban van, az összes legfőbb kollégával titokban tartva magam megszabni. Nem folytathatom előző életem, de úgy viselkedem minden létező irányban. A kis királytalanságra vágyó sem vetemedett életét többre tartani enyémnél. Ám az engem eláruló mégsem lehet legbelül áruló, mert engedelmeskedett. Ezerszer jobban, mint kik most itt hemzsegnek koncot keresve. Mégsem ők lesznek az árulók, nem így akarom. Nem is tehetném. Adabszurdum, abszurdum, önnön hősiességemet aknáznám alá. Hírnökök hozzák, hogy a legmagasabb szinteki osztogatják a halált, így nem marad más, mint az utókornak szor bebizonyítani, hogy áruló volt ő a legmagasabb fokon. Különben engem tesznek azzá. Tisztázni kellene egyszer mindenkorra, hogy soha nincs felelős, akármeddig keresik. Ki kell találni egyet. De őszintén szembenézni nem szabad. Legfeljebb a sötét szobák sötét szobáinak sötét szobáiban. Ott is csendben, becsukott szemmel, hogy biztos ne lássak. Hiú volnék? Á, hogy? Csak őszinte és alázatos. Nem úgy, mint az a narcisztikus zavaró, megkövezni való személyiség. Keserű drámám ez. Őszinte tudatban cselekszem magam igazának, személyemnek, és nem utolsó tűrhető minőségű hátralévő életem megalapozásául. Hiánycik lett az igazság és a bátor szemtől szembenézés. Soha senki fel nem merje hozni ellenem, hogy saját magam tettem azzá. Ha a hatalom átadással kapcsolatban nem teszem meg a lépéseket, Elbizakodottnak nézhetnének, és a történelem tudománya esetleg hátrányosan ítél meg. Adott szavam mindig megtartom. Olyan sok mindenhez nem volt jogom. Kioktatni, hogy kinek mihez van joga, mit tehet, mit nem. Alávaló. A bitót elkerülendő, összeomlott formában is valamely családegyesítési formában betonbiztossá szeretném tenni szerepemet. Legyen bár ő a legfőbb eszközöm. Papi, indulás befelé! Eleget a vénségesen korhat törzsű akácnak. Jöjjön, segítünk! Józsikám, fogd meg túlról, lépés indulj! Hé! Maguk ketten, kicsivel több hálát radiálhatnának megmentőjük irányába. Álljon arra a Egyenes Egyenesedjen fel. Elsüllyed már a hajó? Persze, főnök, egy hullám sem fodrozódik utána. Kapitány, megértette? Főnökök a hivatalokban vannak. Nos, most, hogy ebbe az egy használható mentőcsónakba befogadtam magukat, sokukat, a tényállás a következő. Mindenki az evezőkhöz. Húzzák, ahogy csak bírják a part irányába. Amint fölsejlik a föld, elsülyeztjük a ladikot, hogy senki még véletlenül se vethessen semmi alaptalant a szemünkre, és mindenki kiúszik utánam a partra. Ha netán valaki nem tud úszni, vessen magára. Őt majd név szerinti hőssé emelem. – Mondja, öreg maga tud úszni? – kérdezte kettő közül az egyik. – Miért tudnék? Soha nem volt rá szükségem. – Egyáltalán. Hogy jön ide ez a kérdés? – Orcátlan népség.